Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Tatooine, en vindpinad utpost i sydöstra Tunisiens karga ökenlandskap- har visat sig vara allt annat än det ogästvänliga tillhåll för smugglare och andra kriminella- som det lånade sitt namn till i det galaktiska krigseposet Stjärnornas krig- Innan de arabiska revolterna skrämde bort turistströmmarna– –var Tataouin en av vallfartsorterna för hängivna Star Wars-fantaster. Trots att filmscenerna, som skildrar Anakins och Luke Skywalkers– –uppväxtmiljö på planeten Tataouin, är inspelade på annat håll i Tunisien. Sen en månad tillbaka kommer istället andra strömmar till Tataouin. Människor som flyr undan kriget i Libyen. På några veckor har 30 000 flyktingar anlänt– men till skillnad från andra gränstrakter saknas här konfliktszoners typiska attribut, som nödtorftiga tältläger och ändlösa matköer. FN-representanter, frivilliga organisationer och inte minst flyktingarna själva vittnar om Tunisiernas överväldigande generositet. I ett reportage i New York Times berättar de om hur Tattaouine-borna frikostigt öppnar upp sina hem och delar med sig av allt de har till sina hjälpbehövande grannar från öster. Vi vet inte hur vi ska kunna tacka dem, säger 22-åriga Maren Abouzakar, som tillsammans med 10 släktingar får dela hem med Abdallah Awaje som själv har trängt ihop sig med sin familje under våningen, medan de tillfälliga gästerna får dela på den nyrenoverade och mer bekväma övervåningen i hans hus. Det är så här vi gör, förklarar Abdallah. Det är vår tradition. Det vi har att äta, det delar vi på. Har vi inget att äta, blir alla utan och den pensionerade busschauffören Mohamed Souari som själv har upplåtit sitt hem mot sex libyska flyktingfamiljer han lägger till Vi vill visa världen vad vi förmår att vi kan anstränga oss och att vi är stolta över det. Och så bekräftar han indirekt att fantasiplaneten Tataouin i Star Wars-episoden Det mörka hotet nog har mer att berätta om det Europa många tunisier fantiserar om än verklighetens Tataouin. Välkomna till konflikt. Om ett spöke som hemsöker Europa, skräcken för migranter från Afrika utnyttjas som redskap i europeisk politik. Samtidigt som Europa krigar för humanitära värden i Libyen, driver Europas politiker en parallell kamp mot människorna som flyr därifrån. Hör om människor som dumpas i Afrikas soptunna Mali, om kommissionär Malmströms motstånd och om ett svenskt föregångsfall i försöken att göra sig av med migrationsproblemet utom synhåll. <skratt> In allora in la la ritornate fra due giorni che allora, un po' non ci entriamo male noi eh. siamo invasi c'è gente che viene in Italia senza permesso violando tutte le regole Beh, a questo punto bisogna usare tutti i mezzi per respingerli anche le armi e eventualmente anche le armi siamo di fronte a un'invasione mm. Vi är invaderade och nu måste vi använda alla tillgängliga medel– –för att stoppa immigranterna, även vapen. Det sa EU-parlamentarikern och tidigare italiensk reformministern Francesco Speroni– –medlem i partiet Lega Nord, i en radiointervju för två veckor sen. Innan dess hörde vi hur ett gäng invånare på den syditalienska ön Lampedusa– –för en månad sen stoppade en båt full med tunisiska migranter från att lägga till. Medan demokratiupproren i arabvärlden har välkomnats i väst, ja man är till och med beredd att kriga för humanitära värden i Libyen, så är europeer samtidigt redo att göra allt för att värja sig mot de migrationsströmmar som oundvikligen följer i omvälvningarnas spår. Flyktingfrågan har fått de politiska känslorna att svalla rejält på sistone. Vad är det för mening med att överhuvudtaget vara med i EU, dundrade Italiens inrikesminister Maroni, besviken över att de andra medlemsländerna inte var villiga att dela på flyktingbördan. Och till Frankrikes stora ilska utfärdade italienska myndigheter tillfälliga uppehållstillstånd till 25 000 tunisier, väl medvetna om att flertalet genast skulle utnyttja möjligheten att ta sig vidare inom Schengenområdet till Frankrike. –varpå fransmännen svarade med att tillfälligt stänga gränsen. När de båda presidenterna Sarkozy och Berlusconi möttes i tisdags– –visade de en betydligt mer personlig fasad. Istället vände de sig gemensamt till EU-kommissionen– –med uppmaningar om att ändra Schengensystemet, systemet –något som hur som helst redan är planerat för en översyn. En som haft anledning att följa utvecklingen nära både när det gäller själva flyktingsituationen och när det gäller den politiska utvecklingen kring flyktingarna det är EU-kommissionären Cecilia Malmström som är ansvarig för just migrationsfrågor. Konflikts Ivar Ekman nådde henne under en kort semester i Göteborg och Cecilia Malmström konstaterade direkt att Europa knappast kan sägas vara drabbat av den flyktingström, våg eller tsunami som det ofta hänvisas till i rapporteringen. Nej, det är väldigt få som kommer till Europa. De flesta kommer ju till, till Tunisien och till Egypten. Det är väl en dryg halv miljon som har kommit. Och så är det ganska få till Europa. Just det. Än så länge. Det kan ju öka. Det, ja. det, ju inte. det beror ju på hur, hur kriget i Libyen utvecklar sig. Det beror på vad som händer i Syrien och så vidare också. Och ändå så har vi sett rejäla krigsrubriker, krigsrubriker som inte har rört själva kriget utan den här flyktingsituationen redan sedan februari. Och här på senaste tid så har vi också hört oerhörda brösttoner från, från många europeiska politiker. Det har talats mycket om en kris. Från ditt perspektiv, är det här en kris? Nej, det är ännu ingen kris i, i den bemärkelsen att Europa är invaderat av flyktingar eller att hela Schengensystemet håller på att haverera. Det som händer i Nordafrika är i grund och botten fantastiskt. Men många har kommit till Lampedusa som är en liten ö. Detta har väckt stor uppmärksamhet i Italien. En del har kommit till Malta som är också en mycket, mycket liten ö. Och ja, Det finns starka populistiska eh, partier, krafter- –i Europa som, som drar nytta av detta– –och som, som blåser upp det till större än vad det är. Men det är då inte en massmigrationskris eh, som Berlusconi pratade om i tisdags. Kan man prata om en politisk europeisk kris? Jag skulle säga att det handlar om en ledarskapskris väldigt mycket. Det som har kommit är ungefär 25 27 000 Tunisier har kommit till, till Italien. och Det blir tacksamt att, att blåsa upp detta. Varför väcker det här så mycket, både politiska reaktioner och känslor? Ja det kan tyckas lite märkligt, det är ganska få personer det handlar om och alla har ju välkomnat utvecklingen i Tunisien och i Egypten och samtidigt så är de allra flesta länder i Europa involverade i Libyen-kriget och det är klart att det är ett krig, då kommer det flyktingar därifrån, det får man, får man räkna med men jag tror att mycket är därför att de politiska stämningarna som vi ser i flera länder idag utnyttjar situationen och då känner de etablerade partierna sig tryckta mot väggen och att de måste också förhålla sig till det. Vi har starka främlingsfientliga partier i Frankrike, vi har det i Italien, vi har det i Holland, vi har det i Danmark, vi har det i Sverige, vi har i Finland och så vidare och så vidare. Och det blir väldigt mycket de som sätter agendan och därför så tar man till sådana enorma brösttoner. Vilket jag beklagar och, ty och tycker att man verkligen borde borde sätta sig ner lugnt och sansat och, och, och tala om vad det här handlar om. Både när det gäller eh, flyktingmigration och migration, migration i övrigt. Det är faktum att vi inom mycket kort kommer behöva arbetskraftsinvandring till Europa. Och hur vi tar emot de människor som kommer. Man får en känsla idag av att det är få som kommer till de här europeiska grundvärderingarnas försvar. Färre jämfört med för bara några år sedan, om vi tar eh, situationen med Jörg Haider som exempel. Mm. Varför är det så svårt för europeiska ledare att inte dras med i den stämning som du pratar om utan att stå upp för de värden som EU faktiskt ändå är byggt på? Ja, jag kan inte svara på den frågan. Jag kan bara konstatera att jag tycker att det är en, en väldigt uh, retorik som förs idag i Europa och att framväxten och ökandet av de här populistiska främlingsfientliga partierna i kombination med en, en mycket, mycket allvarlig ekonomisk kris där många människor har, <kör> har förlorat eh, jobb och eh, ibland fått gå från, från hem och hus. Och det finns en grovgrund för, för detta att det utnyttjas på ett sätt som, som är väldigt osmakligt och som kan vara direkt farligt. Vi ska höra mer av EU-kommissionär Cecilia Malmström om en liten stund, men först vänder jag mig till EUs huvudstad Bryssel, där vår gäst idag finns med per telefon. Bjarte Vandvik, generalsekreterare för Europeiska flyktingrådet Äckre, paraplyorganisation för ett 70-tal europeiska frivilligorganisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor. Välkommen till programmet. Tack för det. Ja, kan du svara på frågan varför det är så ont om europeiska ledare som i dessa tider höjer sin röst till försvar för de grundläggande humanitära värden som Europa vilar på? Det vi ser nu är en äh, trening som har pågått i många år från att försvara folk som behöver beskyddelse i Europa till att försvara Europa mot det man ser på som en trussel. Om det drejer sig om internationell kriminalitet eller migration eller terrorism så är sikrättsperspektivet det att beskydda Europa det viktigaste och det att beskydda människor som trenger beskyddelse är långt nede på dagshållet. Men varför är just flyktingarna, varför har de blivit så tacksamma att utnyttja i detta politiska spel? Jag menar i det stora hela är det väl ändå ett ganska litet problem eller? Ja, det är ju det och om vi ser på situationen och var krisen befinner sig så befinner ju krisen sig i Egypt och i Tunis. 600 000 människor har flyttigt till dessa två länderna. De håller sina gränser öppna som vi hört i reportagen din också. Och så får vi en reaktion i Europa som i bästa fall är ett kinesiskt politiskt spel, men i värsta fall är uttryck för en xenofobisk och mycket rasistisk tillnärmning från de europeiska staterna i till vad som föregår i nabolandet och så ska vi huska på att vi i Europa har inte bara applåderat det som har skett i Nordafrika men vi har också gått så långt att vi har sendt soldater för att försvara demokratiska kräfter i Libia. När vi då får en krig så vänder vi ryggen till och säger att det får vara deras problem. Uh, gör vad du vill, men kom för all del inte till vår del av världen. Har det funnits en naivitet i detta att man inte har eh, liksom övervägt de konsekvenser som också själva kriget för med sig? De, de, eh, gör att, att människor helt enkelt drivs på flykt? Nej, jag tror det är rätt och slett en väldigt unfallande politisk hållning i Europa. manglande politisk ledarskap och en tendens till att höra för mycket på den populistiska högersidan Som har gjort att man nu i motsättning till för exempel under Jugoslavia-krisen är väldigt liten villig till att ge folk beskyddelse Och i stället äh, tenderar till att se att det viktigaste är att vi beskyddar Europa mot invandring per se. Och det är en, en, en väldigt skuffande hållning från inte bara Italien och Malta eller gränsland men från, från ett EU som har spilt för lite i förhållande till dess här Ja, Är det snarare en kris för EU och Europas trovärdighet som försvarar av grundläggande mänskliga rättigheter? Ja, jag vill se det. Och detta är en tendens som vi har sett över de tio sista åren. Uh, både utvidelsen och uh, det som skedde i förlängelsen av uh, eh terrorismekampen har betydt att vi satsar på att beskydda Europa. Det är säkerhet som står på dagsorden. och det drejer sig inte längre om humanistiska värderingar, ej heller längre grundläggande mänskliga eller internationella konventioner och Invandringen om den är lovlig eller irregulär, om det är flyktingar eller om det är ekonomiska migranter har kommit väldigt långt i förhåll till Europas uh, synpåder och är nog kriminellt. Yeah. I Frankrike har polisen de senaste dagarna gjort flera raser där man samlat ihop tunisier som övernattat i parker eller väntat i Röda korsets matkör för att skicka tillbaka dem till Tunisien. Sedan Tunisiens diktator störtades och landets gränser öppnades har många tagit chansen att förverkliga drömmen om ett bättre liv i den forna kolonialmakten Frankrike. Men de som lyckats ta sig dit möts av en bestämt avvisande hand som ett led i en allt mer restriktiv invandringspolitik. Frankrike ska minska både den lagliga arbetskraftsinvandringen och familjeåterföreningar. Det meddelade den nyinrikesministern inrikesministern Claude om veckan. Och samtidigt fortsätter jakten på papperslösa migranter. Det uttalade målet att avvisa 28 000 människor i år det ligger kvar. Men inrikesministern hoppas att det blir ännu fler. Och en del av dem hamnar i västafrikanska Mali som har kommit att kallas Afrikas soptunna. I huvudstaden landar dagligen flyg med avvisade migranter både från Mali och andra länder. Anja Salberg åkte till Bamako och träffade några av dem. Efter en nästan 6 timmar lång flygresa från Paris är det dags för landning i Bamako. Trots att klockan är strax före nio på kvällen är det 37 grader ute i den myllrande huvudstaden, meddelar piloten. För drygt två år sedan gjorde Diawo Yekita samma resa med Air France. Den resan minns han i detalj. Le police m'a fait attacher. comme ça et les Polisen satte handfängsel på mig så här, förklarade den 42-årige Malien, och tar händerna bakom ryggen. Och så spände de fast mig som ett kadaver. Jag frågar om det var för att han var våldsam. Nej, svarar han snabbt. Vi sitter på en liten restaurang i utkanten av Bamako och dricker söt äppleläsk tillsammans med hans kompis Mamadou Dubia. Han avvisades från Libyen förra året. Till skillnad från Mamadou, som bubblar av berättelser, skämt och frågor, sitter Keita, som alla kallar honom, mest tyst om man inte frågar honom något. Varför lämnade han Mali i början av 90-talet? Misär, svarar han, efter år av dåliga skördar. Keitas blyga sätt står i skarp kontrast till hans muskulösa kropp som vittnar om många års hårt fysiskt arbete. I 16 år jobbade han på olika byggen i Paris. Under den här tiden försökte Keita flera gånger få uppehållstillstånd. Men trots att han med skattsedlar och lönespecifikationer –kunde bevisa att han bott och arbetat i Frankrike sedan 1993. Förblev han papperslös. När polisen grep honom på väg till jobbet en novemberkväll 2008 sa de– –du har ju inga giltiga papper. Varför arbetar du? I dag har jag fått arbeten. Jag säger att du inte har papper för att du har jobbat. Jag har inte pappers, men jag har Det är bättre än att jag sa att det är bättre att arbeta än att skäla eller dra runt på gatorna, säger Keita. Mali, la pobelle de l'Afrique, Afrikas soptunna. Jo, Mali kallas så. Hit avvisas inte bara malier. Själv möter jag människor både från Burkina Faso, Guinea och Togo här. De flesta migranterna skickas tillbaka från Nordafrika innan de ens har nått Europa. Malis centrala läge i Västafrika har också gjort det till ett transitland för migranter på väg norrut till grannländer som Senegal, Mauritanien och Algeriet. Varifrån många vill försöka ta sig vidare till Europa. Därför är det ingen slump att det var här som EU valde att öppna sitt första migrationscenter, Sijem 2008. Med centret ville unionen försöka stävja den så kallade illegala migrationen. Med till exempel information om hur farligt det är att bege sig norrut genom Saharaöknen. Eller betala en smugglare för att försöka ta sig till unionen med båt. Och så ville man främja legala vägar till Europa. Men resultatet är minst sagt klent. 29 personer har fått säsongsjobb i Spanien sedan centret öppnade. Desto fler har skickats tillbaka från unionen. <går> På organisationen Association Malien des Expulsés som stöttar migranter som dumpas i Mali- Uppskattar man att bara Frankrike avvisar hundratals till Mali varje år. Varje dag kommer flyg med migranter som ofta mår mycket dåligt berättar ordföranden Osman Diarra när vi träffas på hans enkla kontor. La person se retrouve dans ce där le pays où il a tout fait pour partir et me que revient sans préparé le retour. Sa har familjen är och Att komma tillbaka med tomma händer till det land som har gjort allt för att lämna till en familj som inte kan förstå varför deras son har avvisats medan grannens son fortfarande är kvar är förknippat med självförakt och skam säger Osman Djarra. Bilderna på väggen ovanför hans skrivbord påminner om migranternas verklighet. En visar de taggtrådsförsedda murarna runt de spanska enklaverna Sojta och Melia i norra Marokko. En annan en gummibåt som flutit i land full av plastpåsar och tomma vattenflaskor. –men utan några människor. Keita drar lite på smilbanden– –när Mamadou sjunger en kampsång om solidaritet, solidaritet, solidaritet– –som han lärde sig på World Social Forum i Dakar tidigare i år. Jag frågar Keita hur han känner när han tänker på Frankrike som avvisade honom med handfängsel efter 16 år i landet. Jag väntar i ett svar om besvikelse, ilska eller kanske bitterhet. Men han säger bara att det enda han har i huvudet är att återvända. Jag vill att jag återvända. Du vill alltid återvända? Ja, det är det möjligt. När Keita jobbade i Paris kunde han skicka hem 200 euro i månaden, som föräldrarna, bröderna och deras familjer kunde leva på. För för vi min pär, min de på med jag Keita säger bara 200 euro. Men jämfört med de runt 95 euro som han tjänar per månad i Mali, som han också delar med familjen och dessutom ska försörja sin fru och barn med, så var det en stor summa. Sedan han kom tillbaka, säger han, oroa sig föräldrarna mycket. Jag försöker lugna mina föräldrar och säga till dem att kanske kommer jag en dag att kunna återvända till Paris och till och med bli fransk medborgare, säger Keita. Reporter Iba Makova, Anja Salberg. Bjarte Wandvik, generalsekreterare för det europeiska flyktingrådet Ekre finns fortfarande med oss från Bryssel. Inom EU så betonar man ju ofta vikten av att genomföra åtgärder i ursprungsområdet. Skapa framtidsutsikter så att människor inte måste ge sig av. Och centret i Bamako var ju tänkt som en sån satsning. Men som vi hörde så har det inte gett särskilt mycket i praktiken. Vad, vad tycker du att EU behöver göra för att förhållandena i ett land som Mali verkligen ska förändras? Det är klart att det har varit mycket tal om att göra förhållande bättre så att folk inte för måste förlata land som för exempel Mali men som vi hörde i reportagen så har väldigt lite faktiskt skjedd. Det EU bör göra är ju om de menar allvar i förhåll till att bidra till att förb och förbättra folks levekår är för det första att se på handelsavtalet och se på bordledare som man samarbetar. Inte bara för att undgå att folk reiser men för att faktiskt bidra aktivt och rejält till att göra det möjligt för personer i Nord, väst och Östra afrika att kunna tjäna sitt levebröd och kunna sätta pris på de värdierna som Europa så gärna förfickar och um, på den måten faktiskt bidra rejält och inte bara symboliskt i, i områden. Finns den politiska viljan? Nej, det är gör nog inte det, för det vi ser är att det är väldigt mycket att tala om och bidra i förhållande till dessa områden i världen. Men när det kommer till stycken så är den största viljan till att ha en effektiv gränskontroll och till att returnera människor. Och så är det väldigt ofta så att så fort vi har returnerat någon så är vi inte för upptatt av vad som faktiskt sker. Nej. Hur ser man då på framtiden från officiellt europeiskt håll? Vi ska återvända till Cecilia Malmström, EUs inrikeskommissionär med ansvar för just migrationsfrågor. Hon är övertygad om att det bara finns en väg framåt. Det viktigaste är att vi bygger upp ett gemensamt system i Europa för detta. Att vi har ett gemensamt asylsystem med gemensamma regler som bygger på rättssäkerhet och, och, och tydlighet för hur människor behandlas. Att vi sätter oss ner och samtalar om vilket behov av arbetskraft vi har i framtiden. Hur vi ska kunna eh, få, få en ordnad arbetskraftsinvandring. Att vi också naturligtvis pratar om gränskontroller, om hur Schengensystemet fungerar. Eh, för det är viktigt att, att det gör det också. Och att vi också för samtal om, om integrationsfrågor. Och allt detta är ju på gång sedan en lång tid tillbaka så försöker vi få ett asylsystem på plats i Europa. Medlemsländerna själva sagt att detta ska vara beslutat 2012 och det är nästa år. Och det, detta arbete sker liksom parallellt och jag tror att kanske den nuvarande krisen inom situationstecken kan, kan accentuera behovet av att verkligen få detta på plats. Att människor behandlas likartat i, i, oavsett vart man söker asyl i Europa. För idag är det mycket, mycket stora skillnader. Det här är en fråga som vi på Konflikt har följt länge och, och vi har hört, hört den här, det här argumentet för det här behovet under väldigt många år. Och, och, också, och också i förhållande till väldigt många öden som drabbas just av att det här inte finns på plats. Och ändå så får vi höra gång på gång att ja, men vänta bara, vänta bara. Men du säger ändå att det är det som är det bästa hoppet vi har. Ja, det, det måste vi ju ha. Det är klart att det här har man pratat om sedan 1999. Det var första gången man fattade det beslutet i EU. men det är Idag är det ändå väldigt långtgående förhandlingar som, som pågår. Vi har ett, ett enigt europeiskt råd. Alla medlemsländernas stats- och regeringschefer har skrivit detta på papper flera gånger att det här är målet. Vi har Lissabonfördraget som gör att Europaparlamentet är fullt ut med lagstiftande i detta. Och de är oerhört angelägna om att det här kommer få plats också. Och förhandlingarna går framåt. Det är sex olika lagstiftningsdelar kan man säga. och Ett och ett halvt av dem är klara och de andra fortsätter och det är ändå det som vi måste eh, jobba utifrån. Det känns ju som att det är väldigt många krafter som eh, tonar upp sig just nu emot den här tanken att kunna handskas med, med migrationspolitik eh, på ett juridiskt fungerande sätt och på ett humanistiskt baserat mm. sätt och så vidare. Hur känner du som ändå är den som har huvuduppgiften när det gäller just att bygga det europavida systemet? Hur känns det att jobba med just de här frågorna nu? Ja, det är ju spännande att jobba med aktuella frågor kan man ju säga till att börja med. Men det, det är stundtals väldigt motigt dels för att stämningarna är som de är i Europa och dels för att det handlar ju om människor hela tiden människor som kommer i kläm, öden som ofta är väldigt dramatiska så det går ju, det blir ju, <hör> ganska känslomässigt naturligtvis kopplat till den här, här politiken men det är och det kan ju aldrig bli bättre än vad medlemsländerna ytterst vill att det ska bli vad kommissionen lägger för, för fantastiska förslag så att säga. men det är bara att bita ihop och alliera sig med de krafterna som faktiskt också vill åstadkomma någonting positivt som vill ha en rättssäker humanistisk migrationspolitik det finns flera sådana medlemsländer det finns starka krafter i Europaparlamentet det finns många internationella organisationer som trycker på och som sagt det finns bindande åtaganden som medlemsländerna har gjort som man får påminna dem om, om regelbundet och så får man tjata och så får vi hoppas att det ändå finns ett, ett ledarskap och ett mod att, att vi, vi landar bra i den här frågan. Men, men det, det är starka motkrafter och det är eh, väldigt händelsestyrt som sagt vilket försvårar. Jag får önska lycka till. Ja, tack ska du ha Det kan jag behöva. Hej då. Det sa alltså EU-kommissionär Cecilia Malmström och det var Konflikts Ivar Ekman som hade intervjuat henne. Hela intervjun med Cecilia Malmström kan ni ta del av via webben i vårt extra podd utbud Konflikt Plus. Bjarte Wandvik, generalsekreterare för det europeiska flyktingrådet ECRE i Bryssel. Den organisation du företräder är ju en av de krafter som verkar för en harmonisering av flyktingpolitiken. Vilka ser du som de största hindren på vägen dit? Det vi ser nu är ju att det inte finns någon som helst politisk vilja eller ledarskap i Europa för att gå in på något som kan uppfattas som en mer humanistisk och generös flyktingpolitik och allt som rör sig om harmonisering för att människor faktiskt ska få en reell chans för till att uppehålla sig lagligt i Europa för motstånd av de flesta inriksministerna. Det vi har sett är en dregning från att satsa på fundamentala rättigheter till att satsa på äh, äh, lave standarder där i Europa är helt utan solidaritet och vi de pröver att konkurrera i att vara så lite attraktiva som möjligt eh, i förhållande till flyktingar och människor som tränger beskyddelse och prövar att säga att vi behandlar det strengt om det kommer hit vi sätter det i fängelse och vi kommer inte till att visa till att och det är den konkurrensen. konkurrensen. Race to the bottom, som man säger på engelsk, som präger europeisk politik idag. Hur har ni i ert arbete märkt av konkret att attityden till flyktingar och migranter har blivit mindre tolerant? På, på nästan alla områden, kommissionär Malmström, snakket om en gemensam asylpolitik i 2012, det finns ingenting som tyder på att vi kommer till att nå det målet. Och om vi når det målet så kommer det till att vara rent symbolsk. Helt utan rejält innehåll. Och äh, den äh, diskussionen vi har nu tyder på att allt som drejer sig om beskyttelse av flyktingar och ett felles system kommer till att bli väldigt utvannet och utan rejält innehåll. Och jag kan nästan ställa spännande på andra måten. Vilka resultat har man i förhållande till att att man vill ha ett äh, fälles asylsystem i Europa- för det är väldigt, väldigt lite som har blivit uppnått- äh, den sista tiden på det området. Kort till slut, vad ser du för konsekvenser för Europa- i den här frågan? Jag tror att det är en väldigt kortsiktig politik- äh, för att människor kommer till- och förlata sina land också i framtiden. Vi ser att 25 000 har allerede i år flyttat till Yemen som själv är i konflikt eller i krig. Och äh, människor som är desperata, som flyttar för exempel från Libya idag, de kommer till att existera i framtiden mm. och vi ska vara en del av världen en ansvarig solidarisk humanistisk del av världen i Europa så nu måste vi förhålla oss till detta och vi måste ta vår del av ansvaret och och Jette locka måste... in när en reell möjlighet i det långa loppet. Tack Björte Vandvik generalsekreterare för det europeiska flyktingrådet Ekre i Bryssel. Vi stannar kvar här i Sverige nu en stund där ledande politiker säger sig vilja värna en generös flyktingpolitik och skapa fler legala vägar för människor som vill komma hit och arbeta. Men en gång på gång ser vi exempel som vi också har skildrat här i konflikt där man får intrycket att myndigheterna snarare söker anledningar för att avvisa människor på flykt. Det har handlat om tveksamma metoder för att bedöma barns ålder eller språktester som har varit starkt ifrågasatta. Språktester har också varit en metod som avgjorde Peter Ekviris fall som vi nu ska berätta om. För tio år sedan väckte hans öde en hel del debatt. Dåvarande invandrarverket hävdade bestämt att han kom från Ghana och avvisade honom dit trots att han aldrig satt sin fot i landet. Där tog lokala representanter emot honom mot betalning från svenska poliser och kastade honom sen direkt i fängelse. Nu är Peter Ekviri tillbaka i Sverige och återigen orolig för att bli utslängd. Han har just fyllt 38 år och bor i Bagamossen i Stockholm. Jag har lyssnat i Jag lyssnar till ljudet av bagamossen och bagamossens röster. Jag går tätt bakom Solveig som just träffat sin granne Marianne. Solveig ska med tunnelbanan som går 20 i elva och Marianne ska hem till en Nu tänker jag gå till min för jag skulle gå dit och byta klockbatteri och han öppnar inte från på klockan minnen står ju. <laughs> Utanför Peppes café sitter Erland Flör. Han vill att jag ska pröva den nybakade kakan. Det är Peppe som bakat den. Gå in och ta en tigre nu. Vad heter din kaka? Nej, jag en typ av -kaka. jävla god kaka. En Jävligt. typ av tigerkaka Ja, det är nybakad. Nu är det bara fem minuter kvar till klockaffären öppnar och Marianne kan byta sitt klockbatteri. Men om hon istället skulle gå till biblioteket- skulle hon träffa Peter Ekviri. Han och jag sitter där i ett rum lite bakom. När jag ber honom säga något på svenska- säger han det här. Jag är också en människa. Jag vill leva som många andra. Och jag vill ha ett lyckligt liv. Peter Ekviri- i Sudan för 38 år sedan skulle inte vara här i Bagamossen i Sverige om han inte en gång skickats härifrån. Det var den 30 maj 1995. Peter Kviri var 22 år gammal och hade fått nej på sin asylansökan. Den här dagen skulle han utvisas i Sverige. Men det är länge sedan och den här låten spelas inte lika ofta på radio nu som den gjorde då 1995. Den 30 maj 1995, klockan fem i halv nio på morgonen, utvisades Peter Kviri från Sverige. Men inte till Sudan, landet han säger han är född i, utan till Ghana. En språkanalys som invandrarverket lät göra kom fram till att Peter Kviri var från Ghana. Det hjälpte inte att Peter Kviri protesterade. Tony Hast och Thomas Bergman från Kriminalvårdens transporttjänst var med ombord på planet den här dagen. Och polisens förhandlare, kriminalinspektör Gunnar Wiksten. Det var hans ansvar att överlämna Peter Ekviri till myndigheterna i Ghana. Sverige har ingen ambassad i Ghana, men däremot en honorärkonsul, den gananske advokaten Amarkai Amarteifio. Det var han som mötte den svenska bevakningspersonalen på flygplatsen i Ackra. I polismyndighetens verkstadrättsrapport från resan står det att Gunnar Wiksten överlämnade 500 dollar till honorärkonsun. Pengarna skulle gå till, citat, Den utredning som sker samt till mat för Ekviri, slutcitat. Det konsun skulle utreda var från vilket land Peter Ekviri kommer. För det står också att Equiri har hela tiden hävdat att han inte är från Ghana utan från Sudan. Och det var precis så jag sa, säger Peter Equiri i det lilla rummet där vi sitter på biblioteket i Bagamossen. Men myndighetspersonerna sa emot och sa, du visst från Ghana. Det only thing they told me var You du är That Det är det put de sa fram mig. Och jag försökte resist. att jag inte not från här, nu no, är Innan kriminalinspektör Gunnar Wiksten åkte hem till Sverige igen krävde immigrationsmyndigheterna i Ghana att han skrev under en garanti. Där står det att Sverige förbinder sig att ta tillbaka Piter Quiri om det skulle visa sig att han inte är från Ghana. Piter Quiri låstes in på en polisstation och han minns vad han tänkte när han förstod att den svenska bevakningspersonalen åkt hem igen. Det var overkligt, säger han, som att titta på en film, men det var på riktigt. Well there are some things that happened to you and they seem like you are watching a movie but this was not a movie this was real life and uh, these people have dropped me in a country I have no ties with and I have never been to I, I it was a I mean uh, it was a, a a nightmare for me Peter Ekviri betraktas som en illegal flykting av myndigheterna i Ghana eftersom han fortfarande hävdar att han är från Sudan. Och tillsammans med andra illegala flyktingar och kriminella förblir han nu inlåst på Osu polisstation. Det var överfullt i cellerna. Vi kunde vara 30-40 personer i varje cell. Vi fick sova i skift, berättar Peter Ekviri. Dessutom var det brist på mat. För att överleva var jag tvungen att anpassa mig. Jag försökte till exempel få tag i en tvål så jag kunde hålla mig ren, säger Peter Ikviri. Och hela tiden förde jag ett samtal med mig själv, eller kanske snarare med min inre röst. Det var för att inte bli galen. Jag var ensam och jag only bara med min inre röst. Den 4 juli 1996, samtidigt som Peter Ikviri satt inlåst i häktet i Ackra, kom ett fax till Arlanda polisen och kriminalinspektör Gunnar Wiksten. Det var från Sveriges honorärkonsul i Ghana, Amarkai Amarteifio. Konsuln sa sig utgifter för Peter Ikviri och begärde att ytterligare 438 dollar skulle sättas in på konsulns konto. Gunnar Wiksten skrev i sin tjänstanteckning. Totalt blir det 2047 dollar som ska utbetalas för att verkställigheten i asylärendet ska kunna avslutas. Vad var det konsun egentligen fick betalt för? Om man hade utgifter för att ta hand om mig, hur kommer det sig då att jag bara blev magrare och magrare? säger Peter Kviri. What, Jag läser en artikel ur The Ghanaian Chronicle. Den är från den 28 maj 1997. Rapporten hade besökt Osu polisstation i Accra. Där hölls då Peter Quiri och ytterligare 19 flyktingar fängslade. De hade utvisats från Holland, Tyskland och Schweiz. Och fyra av dem från Sverige. Och det alla av de 20 fängslade flyktingarna på polisstationen i Ackra hade gemensamt var att ingen var från Ghana. Mm. Tillbaka i det lilla rummet i biblioteket i Bagamossen där jag och Peter Kviri sitter. Utanför på torget letar måsarna efter mat. Peter Kviri säger att han minns allt som hänt honom. Jag minns för den ganganska polisen sa till mig på flygplatsen den 30 maj 1995 när jag just landat i Agra. Varför gör de det här mot dig, sa han. He shouted out, but why are these people doing this to you? Nå. No, no, no, but you, you are not from Ghana. Everybody knows you. Jag kan tell. I'm, I was born in Ghana all my years. I'm, I'm, you are not from here. Who, why, is, do, why, why do they do this? Jag är själv från Ghana och jag märkte direkt att du inte är härifrån, så varför lämnar de dig här, sa polisen. Finns det i det här fallet något svar på frågan varför? I mars 2001 kommer de svenska journalisterna Erik Sandberg och Andreas Roxen till Ghana. De har hittat ett antal märkliga avvisningsfall i Ghana där svensk polis betalt sammanlagt 140 000 kronor till den svenska honorärkonsul i Ghana. Nu håller de på med en dokumentärfilm och de är här för att leta efter Peter Ekviri. Peter Ekviri minns hur en dag i mars år 2001 knackar på celldörren och någon viskar... Finns det någon Peter Quiry där inne? Du har besök från Sverige. Och du sa mig att du har några besökare från Sverige. Vad är det Det var frågan som gick på i mitt huvud. Vad som händer? Så mötte vi Peter då, som var undernärd. Alltså, han var så otroligt smal. De andra fängelsekunderna de hade familj utanför som kunde hjälpa dem. Men... Eqviri hade ju ingenting. Så han var ju ja, på gränsen till eh, benrangel. Andreas Roxen. I oktober 2001 visas Andreas Roxen och Erik Sandberg dokumentärfilm om Peter Eqviri i svensk tv. Och under några veckor i hösten är Peter Eqviri ett fall. Han är någon som politiker ställer frågor om i riksdagen. –invandrarministern får frågor om vad hon tänker göra åt flyktingdumpningarna i Ghana. Samtidigt sitter Piteric Fieri i en överfull cell på häktet i Jamesford-fängelset i Accra, Och det är ungefär nu han börjar tänka att inget egentligen kan bli värre. Det finns ett ordspråk för det jag kände då, säger Piteric Fieri, att den döda geten inte längre fruktar kniven som dödat den– jag är den där döda geten. A dead goat fears a knife no long no more. It only fears the knife when it's still alive. I'm I'm that dead goat. You understand? I'm that dead goat. 2003 släpps Peter i Kviri ut ur fängelset och 2007 drabbas han av tuberkulos. Han är övertygad om att han smittats i James Fort fängelset. Tuberkulos var bara en av alla sjukdomar som fångarna där dog av. Nu har han bara en fungerande lunga. Det är som om någon lagt en tung sten på ena lungan. Så känns det, säger Peter Kviri. Det är som de tagit en stor sten och den på en av Air go there again. Måsarna cirklar över torget i Bagamossen. Flickan som ska baka chokladbollar med sin mamma- klättrar vid en av skulpturerna. Här sitter Peter Ekwiri med en fungerande lunga. Han är här igen och 16 år har gått sedan han skickades härifrån. Hur kommer det sig att han är tillbaka? Han fick jobb i hamnen i Ackra, berättar han, och där träffade han människor från många olika länder, bland annat Lukas, en sjöman från Belgien. Peter Ekviri berättade sitt livshistoria för Lukas, och Lukas sa: Jag kan hjälpa dig till Sverige, du måste få upprättelse. Peter Ekviri tog som bord på ett fartyg till Belgien, och därifrån tog han sig vidare till Sverige. Och egentligen är det helt naturligt att jag är här, säger Peter Ekviri det är som en naturlag kastar du en boll mot en vägg så kommer den tillbaka the universal law is simply you throw the ball to the wall it comes back to you yeah you look yourself in the mirror it gives you the same image that said so these these are after effects. ser du dig själv i spegeln så ser du dig själv inget annat och att jag är här det är följden av att jag en gång skickades härifrån –till fel land, säger Peter Ekviri. Nu söker han asyl här. Han har fått nej på sin ansökan. Han har inga skyddsbehov, anser Migrationsverket. I beslutet nämns inte ens omständigheterna kring– –att Peter Ekviri en gång hamnade i Ghana. Det beslut som Migrationsverket fattat tar bara hänsyn till nuet– –säger Per Lilja, som är verksamhetsexpert på Migrationsverket. Beslutet tar inte hänsyn till vad som hänt tidigare. Det som har skett tidigare, om det har skett några felaktigheter då för 10-15 år sedan, så får ju det prövas på i, separ på i separat sätt i, i rättsapparaten. Jag ringer Amarkai Amarteifio. Han är fortfarande Sveriges honorärkonsul i Ghana. Vad är det om? Det är om Mr. Peter Ekvidi. Uh. Visst minns jag honom? säger honorärkonsul. Han skickades hit från Sverige- trots att han inte var härifrån. Men i början var jag faktiskt övertygad om- att han var från Ghana. Det var på grund av vissa ord han sa- och att jag ansåg att han hade ghananska drag. Also. Du tog emot totalt 2047 dollar- av den svenska polisen för Peter Kvirs ärende- vart gick pengarna frågar jag konsun allt är bokfört och i sin ordning och pengarna gick troligen bland annat till mat och kläder åt Pitri Firi, säger honrär konsun It could be clothing it could be for a number of days it could be many things har fått en hedersmedalj av den svenska kungen han fick den i slutet av 90-talet för att han gynnar handelsförbindelserna mellan Sverige och Ghana jag är stolt över min medalj och jag bär den vid speciella tillfällen. Till exempel på nationaldagen, säger han. Tillbaka till garantin som kriminalinspektör Gunnar Wiksten skrev under. Varför uppfylldes den aldrig? Jag läser dokumentet från 1995. Så här står det. Jag, kriminalinspektör Gunnar Wiksten- vid Arlanda polisen i Stockholm- undertake to Ensure, alltså garanterar- att den avvisade Peter Quiri skickas tillbaka till Sverige- om undersökningarna visar- att han inte är från Ghana. Dokumentet skrevs på flygplatsen i Accra- säger journalisten Andreas Roxen. Vad som händer är att man köpslår om en människa. Så är det. Och... Viksten lämnar en garanti som han uppenbarligen aldrig har haft för avsikt att uppfylla. Gunnar Wiksten, han som skrev under garantin, han arbetar inte längre som förhandlare vid avvisningsresor utomlands. Nu för tiden vidareutbildar han poliser i ämnet utlänningsrätt vid polishögskolan i Solna i Stockholm- Peter Ekwiri ringer Gunnar Wiksten flera gånger. Efter 16 år har Peter Ekwiri många frågor till Gunnar Wiksten. Framförallt vill han fråga, vad var innebörden i det dokument du skrev under i Accra? Gunnar Wiksten? Hello. Hello. Hallå? Hallå? Gunnar Wiksten? Hallå? Hallå? Vad var essensen av the document du skrev under i Accra, this Peter Ekwiri? Hello, hello, yeah. This, hello, this, yeah, this is Sorry, clear, Peter. Sorry, I cannot hear you. Hello, hello. I know, I know that you've heard me, Gunnar Wiksten. I know that you've heard me, Mr. Gunnar Wiksten. Are you there? Peter Kviri försöker igen några minuter senare. Wiksten, hej. Det är Peter, du tolkar mig. –Kommer du ihåg mig? –Hallå? –Hallå? –Hallå? –Ja. –Det är skirpig... –Jag får ringa om er. jag hörs så dåligt. –Va? Hör du mig? Snälla, Det är skirpig vill tala med dig. –Hallå? –Hallå? Men när jag ringer upp Gunnar Wiksten så hör han vad jag säger– jag vill framföra att Peter Ekviri gärna vill träffa Gunnar Wiksten, men Gunnar Wiksten avböjer ett sådant möte, säger han. Jag har lagt ärendet bakom mig och det har nog ingenting att ge honom i den frågan faktiskt. Vad ska jag säga till honom då? Ja, att jag avböjer. Och, och varför? Ja, Det behöver jag inte kommentera i så fall, tycker jag. Gunnar Wiksten vill varken svara på mina eller Peter Ekviris frågor. Han vill överhuvudtaget inte diskutera fallet Pitrik Ekviri. Så jag får aldrig något tillfälle att berätta för honom att Pitrik Ekviri nu begär 10 miljoner kronor i skadestånd av den svenska staten för allt det han råkat ut för efter den där dagen i maj 1995 när den svenska bevakningspersonalen lämnade honom i Ghana och sen åkte hem. Per E. Samuelsson är advokat och driver skadeståndskravet gentemot staten. Så vem har enligt honom ansvar för det som hänt Peter i Ja det är ju den svenska polisen som dumpade honom i Ghana trots att det redan då stod klart att han nog inte var därifrån. Och för att kunna dumpa honom var de alltså tvungna att skriva på en garanti att ta tillbaka honom. Vad är orsaken till att, att polisen inte fullgjorde den här garantin- jag tror att det här kan vara toppen på ett isberg, alltså att svenska staten slarvar i det enskilda fallet. Det går ett rättsövergrepp mot enskilda invånare. Och sen hoppas man att Ghana ligger så långt bort och att den här mannen är så obetydlig att hans öde aldrig ska komma upp till ytan. Man kommer undan med det helt enkelt, det tror jag är förklaringen. Ett bekvämt sätt att bli av en flykting. Long ago, once upon a time, we were roaming the hills to en låt från länge sedan. En man som var ung när han kom hit och nu har fyllt 38- och bara har en fungerande lunga. Tiden är inte på min sida längre, säger han. Tiden har ätits upp. Men om jag får stanna i Sverige vill jag gärna jobba på något bygga. Jag ser att det byggs mycket i Sverige. Jag skulle kunna köra någon slags byggmaskin. Men, säger Piter Ekviri, vi får se vad som händer- så det är vad som händer i mitt dag liv. Vi går vidare och ser vad som kommer att ta Ja, vi får se vad som händer, Peter Quiris sist i Randy Mossige Norheims reportage. Ja, vad är det som gör just flyktingfrågan till ett så kontroversiellt ämne? Varför väcker några tusen migranter i Italien politisk panik- medan de betydligt fattigare och efter egna revolter ännu instabila Tunisien och Egypten- i det tysta tar emot hundratusentals flyktingar? Vad uppnår man genom att kasta ut Yahweh Keita som har arbetat och gjort rätt för sig i 16 år men saknar rätt papper? Och varför är det så angeläget att bli av med Petri Quiri att svenska poliser betalar för det? Frågor som vi har ställt oss i dagens konflikt. Mer information om detta och tidigare program finns på vår hemsida under sverigesradio.se. Där hittar ni också vårt extra poddutbud Konflikt Plus med intervjun med EU-kommissionär Cecilia Malmström och Sveriges honorärkonsul Ghana. Producenter för dagens program var Ivar Ekman och Ira Malik, tekniker Victor Obeira och jag heter Daniela Mark.